«Під деревом зеленим» або «Мелстокський хор» – Томас Гарді. Частина 2 весна. Розділ 4. розмова зі священником. Наступного дня о 6-й ранку хористи в повному складі вийшли з будинку візника і рушили по дорозі твердим кроком. Проте їхній запал поступово згасав, і коли достойне товариство дійшло до пагорба за будинком священника, то нагадувало швидше стадо овець. Досить було візникові прикрикнути на них, як музиканти одразу виструнчилися. І вже коли спускалися з їхнє чітке і дружне «гуп-гуп-гуп» було чути навіть у саду священника. Заходячи у хвіртку, чоловіки знову зачовгали невлад. Бо вона, якщо й різко відкрити, мала пакосну звичку, відскочивши від паркану давати носі нещасному. «Так, а ну, вишикуйтесь мені!» – скомандував візник. «Ми у серйозній справі прийшли!» Тож і виглядати маємо звідповідно. За цими словами вони рушили до дверей. Ройбен постукав. Найбільш несміливі музиканти, повідвертавшись у бік, почали поправляти свої капелюхи і розглядати перший ліпший кущ, який тільки втрапляв їм в оку. Якби комусь спало на думку в той момент глянути у вікно, то він би точно вирішив, що їхній візит, хоч що б він мав на меті, був цілком випадковим. Та якимось чином стосувався кущів та галявини перед будинком священника, і аж ніяк не був добре з планованим кроком. Ройбену траплялося частенько тут бувати. То багаж привозив, то вугілля чи дрова, то ще щось. Тому перед будинком священника його вже не опановував той побожний страх, який спер груди його товаришам. Він весь час не зводив очей з дверного молотка, однак, не запримітивши в ньому нічого особливого, перевів погляд на сучок, що був у дверях, і заходився вивчати з лінії деревних волокон. «Сер, до вас прийшли!» «Візник Деві, старий Вільям Деві, молодий Річард Деві і весь парафіяльний хор на додачу. Окрім хіба що хлопчиків-хористів, хочуть з вами поговорити», повідомила містеру Мейболду служниця. Просунувши голову у двері його кабінету Її зіниці розширилися, ніби кола на воді «Весь хор?» – перепитав приголомшений священник Кількома словами його можна описати Як привабливого молодого чоловіка Зі сміливим поглядом, сором'язливою посмішкою І нічим непримітним носом Він перестав писати І подивився на свою служницю так Ніби він уже десь її бачив Але ніяк не міг згадати, де І, схоже, вони налаштовані рішуче. А візник Деві не дивиться ні праворуч, ні ліворуч, а втупився в одну точку. Не інакше, як щось задумав. Увесь хор, повторив священник собі підніс, сподіваючись, що ця проста хитрість допоможе прояснити, чим він завдячує таким гостям. Так, всі музиканти до єдиного, щоб мені провалитися. Служниця добре знала місцевих жителів, оскільки сама виросла у цьому ж селі. Ну, на це можна було сподіватися. Усе село каже, що... «Усе селу?» «Треба ж таки, я й не знав, що до моєї скромної особи такий інтерес!» Вигукнув священник, а його обличчя за кольором став нагадувати не ту троянду, не ту півонію «Ну, і що кажуть?» «Кажуть, що хор дасть вам прикурити! Пробачте за відвертість, сер. Тут священник раптом згадав, що дав собі слово більше ніколи не питати у Джейн її думки з виразу його обличчя служниця здогадалася про це – і не встиг містер Мейбл дгукнути «впусти їх Джейн», як вона одразу ж зникла в коридорі, потираючи вм'ятину на чолі від одвірка. Через кілька хвилин у коридорі почулося приглушене човгання і штовханина. Потім музиканти так довго і ретельно вичищали черевики, що можна було подумати, ніби на них поналипали тонни бруду, хоч насправді на дворі було зовсім сухо, і на їхньому взуті нещодавно на ваксованому, а у діка ще й начищеному доблизьку, не було жодної плями. Швидше за все, така ретельність пояснювалася бажанням показати, що вони люди виховані і не нехтують правилами вічливості, навіть за сухої погоди. Нарешті почувся владний шепіт. «Так, а тепер сійте смирно і чекайте тут, і щоб я не чува ні звуку. Станьте попід самою стіною, щоб можна було спокійно пройти і не довелося пролазити між вами. А ми пішли». Голос належав візникові. «Я хочу піти з вами і все побачити на власні очі», – гукнув ліф пронизливим голосом. «Був би ти розумніший, ліфе, то, може, б і пішов», – сказав хтось. «Я ніколи в житті не бачив, як музиканти приходять до священика поговорити про справи», – благав ліф. «Ну, будь ласка, хоч одним оком». «Та добре вже, підеш із нами», – не витримав візник. Від тебе як від полови з каші, ані шкоди, ані користі. Ну що, ходімо». І Ройбен, старий Вільям та Ліф увійшли до кімнати. Пробачте, що ми так до вас з'явилися, сер, сказав Ройбен, знявши капелюха і тримаючи його в лівій руці, а права при цьому ніби торкалася ще одного уявного капелюха на голові. Ми прийшли поговорити з вами як цивілізовані люди. Сподіваємося, ви не образитесь. Що ви? Звичайно ж, ні, запевнив містер Мейболд. Це містер і батько, Вільям Деві, сер. «Так, я знаю», – сказав священник, кивнувши старому Вільяму, який усміхнувся відповідь. «Я просто подумав, що без віолончелі ви його не впізнаєте», – із вибаченням мовив візник. Бачите, в неділю він завжди одягає свій найкращий одяг і бере свою віолончель, а у повсякденні одежі його і не впізнати». «А хто це юнак?» – спитав священник. «Скажи, пану як тебе звати?» – сказав візник, повернувшись до ліфа, який стояв зіпершись на книжкову шафу. «Томас Ліф, отче!» – тремтічи відповів Ліф. «Ви вже пробачите, що він такий кістлявий!» – винуватому візник, знову звертаючись до священника. «Це не його провина. Бідолашний хлопчина не думкувати від народження, і він ніяк не може набрати вагу. Зате у нього чудовий дискант, тому ми його й тримаємо в хорі. «Я був не з розуму. Скільки себе пам'ятаю, сер!» сказав ліф, пожадливо схопившись за можливість хоч якось виправдати своє існування. «Бідна дитина», – сказав містер Мейболд. «Та він зовсім не засмучується з цього приводу. Головне ж, щоб ви не були проти», – запевнив його візник. «Правда ж, ліфе?» «Ні, ані трохи. Я просто боявся, що вам це може не сподобатися, сподобатись отче ото й тоюсе». Бачачи, що священник досить добре поставився до ліфа, навіть знаючи про його недоліки, Візник вирішив зробити хлопчині послугу і розказати містеру Мейблду ще й про його позитивні якості. «Знаєте, сер, він дуже розумний, як на дурника. Ви б бачили, в якій чистоті він тримає свій одяг. А ще він дуже чесний. Єдине, що вигляд майже жахливий, але хіба то від нас залежить, як ми виглядаємо? Тут ви маєте рацію. Я так розумію, ти живеш з матір'ю, Юліфи? Візник виразно подивився на ліфа, мовляв, якби він не хотів йому допомогти, а да нічого не поробиш. На запитання Ліфу доведеться відповідати самому. Так, сер, вона вдова. Ех, якби мій брат Джим вижив, то в неї був би розумний син, і їй не довелося б працювати. Справді, бідна жінка. Ось, передає їй півкрони, а я якось зайду її провідати. Скажи дякую, сер. Пошибхи скомандував візник. «Дякую, сер, повторив ліф. «Прошу, сідай, Ліфе, запропонував містер Мейболд. Д -д «Добре, сер. Коли тему про ліфа було вичерпано, візник відкашлявся, випрямився і прочав свою промову. «Містер Мейблде, ви мені пробачте, але я людина проста і звик говорити прямо». Сказавши це, Ройбен уважно подивився на священника, ніби хотів переконатися, що зумів донести до нього цю думку – а потім перевів погляд на вікно. Містер Мейблд і Старий Вільям подивилися туди ж в сподіваючись побачити там те, про що збирався говорити Ройбен. Я подумав, використавши минулий час, візник, мов би, хотів наголосити, що зараз він як людина вихована, так, звичайно, не думає. Що хору потрібно дати трохи часу і не розпускати його до різдва. Це буде справедливо. Ви вже пробачте, містер Мейблд, що я кажу прямо. Звичайно, це нічого. Доріздва. Про бурмутів священник, розтягуючи останні два слова, ніби й таким чином можна було відміряти відстань доріздва. Ви зрозумієте, я зовсім не хочу силоміць змінювати музичні традиції церкви чи ображати когось із парафіян. Єдина причина, чому я вирішив вести орган, так це тому, що цю тему неодноразово, і, мушу сказати, дуже наполегливо, порушував один із церковних старост наголошуючи, що в нас і органіст є. А оскільки орган, який я привіз із собою, стоїть тут без діла, священник показав пальцем нам інструмент у кутку кабінету, то я не бачив причин далі відкладати це рішення. Може, ми щось не так зрозуміли, сер, але, наскільки нам відомо, молода вчителька не горіла бажанням грати. Візник аж знітився, щоб не здатися надто нав'язливим. Ні, вона справді не хотіла». Та і я поки не планував вводити орган, бо ви чудово граєте. Але, як я вже казав, один із церковних старост дуже наполягав на цих змінах. І мені нічого не залишалося, як погодитися. Тут містер Мейблд чомусь вирішив, що з його слів можна подумати, ніби він намагається вигородити себе. І як чесний священник поспішив виправитися, червоніючи про цьому як томат. Хоч Ройбен і гадки не мав, чого йому червоніти». «Зрозумійте мене правильно», – сказав панотець, «Староста лиш запропонував, але я й сам думав про те, щоб просити міздей». «А хто саме і старост вам про неї говорив, сер? Ви вже пробачте, я звик казати в лоб». Своїм тоном візник давав зрозуміти, що не просто не хоче на то напосідати, а якби його воля взагалі б не ставив жодних питань. «Здається, містер Шайнер?» «От так і так». Пробачте, сер, є у мене такий улюблений вислів. От і вирвалося. Містер Шайнер нас за щось надто недолюблює. Може, тому що ми дуже вже сердечно заграли йому на різдво. Якби там не було, за його проханням стоїть точно не любов до органної музики. Йому ж на вухо слон наступив. Але не будемо про це. Не варто думати, що містер Шайнер попросив змінити музику тому, що ставиться до вас упереджено. Я й сам мушу визнати, віддаю перевагу органу. Мені здається, він краще підходить для церковної служби, і я радий можливості вести його в себе в церкві. Але те, що я вважаю органну музику кращою, зовсім не означає, що ваша музика погана. Що ж, містер Мейболд, якщо вже смерті не минути, ми зустрінемо її, як і личить чоловікам. Призначайте день і час. Знову ж, пробачте мою безцеремонність. Містер Мейболд кивнув. Єдине, про що ми просимо – це, що ви не виганяли нас отак раптово, в якусь то там неділю повеликню, якої назви своєї немає, нам, старим музикам, буде соромно перед іншими парафіями. Але якщо наш кінець прийдеться на славне свято Різдва, ми зможемо піти з високо піднятою головою. Так, так, це справедливо, цілком справедливо. Бачите, містере Мейболд, у нас я вам не нато надукучаю, сер, ні-ні. У нас теж є почуття. Особливо батько дуже переймається. Розпалившись, візник і нещувся, як підійшов до священика майже впритул. Звичайно, звичайно, сказав містер Мейболд, трохи відступивши, щоб краще бачити співрозмовника. Я бачу, що ви віддані своїй справі, і це не може не викликати повагу. Краще навіть помилкове переконання, ніж лаодикійська байдужість. Цілком слушно, сер. «Я вам навіть так, скажу містера Мейболд, продовжив Ройбен, підходячи ще ближче до священника. «Батько життя свого не бачить без музики». Старий Вільям неспокійно засувався на стільці і, посміхнувшись із вічливості одними кутиками губ, підтвердив, що справді обожнює музику. «Тепер ви розумієте, що й до чого», – продовжив Ройбен і скоса зазирнув у очі священнику, звертаючись до його почуття справедливості. Священник, схоже, добре розумів, що й до чого, і вдячний візник на радощах підійшов до нього так близько, що гудзики на їхніх піджаках мало не терлись один об одного. Це все одно, якби ви, я чи хто інший з хлопців, взяв би і підніс батькові кулака до обличчя зі словами «Як ти смієш так захоплюватися музикою?» Візник розвернувся, підійшов до ліфа і помахав кулаком перед самим його носом. Хлопчина аж відсахнувся, притиснувшись до самої стіни. «Не бійся, Ліфе, синку, я тебе не скривджу. Я просто хотів продемонструвати містеру Мейблду, що має на увазі. Так от, якби хтось отак пригрозив моєму батькові і сказав «вибирай, Вільяме, музика або життя», він відповів би «музика». У цьому весь тато. Тепер Та ви розумієте, як боляче має бути старому, коли його разом із велончеллю отак безцеремонно викидають на вулицю. Візник знову впритул підійшов до священника і зазирнув йому в очі». «Так, я розумію, Деві», – відповів містер Мейболд і спробував відвести голову і плечі якомога далі, не зрушивши з місця. Однак, зрозумівши марність своїх зусиль, відступив ще на дюйм. Отак, увесь час відступаючи, містер Мейболд в результаті опинився затиснутим між кріслом і краєм столу. Коли Джейн прийшла повідомити про прибуття хору, священник якраз вмочив ручку в чорнило, а коли музиканти увійшли, поклав її на край столу, не витерши перу. І тепер, зробивши ще один крок назад, містер Мейболд полами піджака зачепив перо, і ручка скотилася зі столу, вдарилася об спинку стільця, а потім, зробивши сальто, впала на крісло і нарешті стукнулася об підлогу. Священник зігнувся, щоб підняти її. Війзник нахилився й собі, бажаючи показати, що як би не різнилися їхні погляди на церковні питання, він був не настільки дереб'язковим, щоб через це забути про гарні манери. «Є ще щось, про що ви хотіли зі мною поговорити, Деві?» – спитав містер Мейболт з-під столу. «Ні, сэр, це все. Містер Мейблд, ви ж не ображаєтеся, правда? Спробуйте нас зрозуміти», – сказав візник з-під крісла. «Звичайно, жодних образ. Хіба я можу відмовити у цілком слушному проханні?» – відповів священник. Побачивши, що Ройбен дістав ручку, він виліз з-під столу і додав – Знаєте, Деві, часто кажуть, що важко залишитися вірним своїм переконанням і разом з тим усім догодити. Так само можна сказати, що часто людині, котра цінує думку інших, важко взагалі мати якісь переконання. От як у моєму випадку, я розумію і вас, і містера Шайнера. Я знаю, що скрипки – це добре, і що орган – теж добре. І якщо ми й поставимо орган, то не тому, що скрипки погані. «А тому що орган кращий. Розумієте, Деві?» «Так, розумію. Дякую і вам за розуміння, сер. ох «Ох-ох, досить мені так зігнутися і крову голову так і б'є», – сказав Робін, піднімаючись. Він із силою встромив ручку в чорнильницю, мало не пробивши дна, щоб вона вже точно не впала. Хвилини спливали одна за одною, а з ними зростала цікавість музикантів у коридорі. Дік, якому ця затія і так не дуже подобалася, – Скоро змучився стояти і пішов до школи. Боячись здатися невічливим, музиканти, напевно, так би і не зробили жодних спроб з'ясувати, що відбувалося в кабінеті, якби ручка священника не впала на підлогу. Переконані, що шум, викликаний пошуковою операцією, був не чим іншим, як запеклою бійкою, музиканти геть забули про всілякі там манери і кинулися до дверей, які були лише злегка причинені. Отже, коли містер Мейболт випростався і підвів очі, то бачив у дверях містера Пені уповен зріст, над його головою обличчя і плечі Мейла, над ним чолой очі Спінкса, під рукою Спінкса трішки лиця Боумана і частини інших облич і голів. Загалом із десяток пару очей, які горіли нетерпінням дізнатися, що ж тут сталося. Містер Пені, як це буває з емоційними чоботарями і не тільки, бачачи, що священник дивиться на нього і нічого не говорить, вважав своїм обов'язком сказати що хоч щось, Однак він ще з мовчки витріщався на містера Майболда, поки йому в голову прийшла хоч якась думка. «Пробачте, сер», – сказав він із превеликим співчуттям, дивлячись на обличчя священника. «Але у вас кров на підборідді. Вочевидь, ви порізалися, коли брилися цього ранку, і рано знову кровоточить». «Це, мабуть, через те, що ви нагиналися», – припустив візник, теж із превеликою цікавістю розглядаючи підборіддя священника. Якщо нагнутися, то свіжі рани можуть знову відкритися. Старий Вільям підвів очі і собі втупився в підборіддя священника, яке кровоточило. Навіть лів відступив від книжкової шафи на два-три кроки і з відкритим ротом зачудовано споглядав за цією оказією. «Боже, правий!» – поспішно сказав містер Мейболд, рясно червоніючи. І провів по підборіддю рукою, а потім витягнув хустинку і витер кров. «От так, сэр, набагато краще, зовсім непомітно», – сказав містер Пенні. «Якщо знову почне кровоточити, прикладіть трохи вовни з капелюха. Все як рукою зніме». «Я дам вам трохи зі свого», – у великодушному пориві сказав Ройбен. «Мій капелюх не такий новий, по ньому й видно не буде». «Ні-ні, що ви, не треба», – запротестував містер Мейблд. «Сильно порізалися?», – спитав Ройбен, подумавши, що доцільно буде проявити співчуття. О, ні, зовсім трохи. Так іноді буває, сер. Під час гоління рука може здригнутися. Як тільки подумаєш, що так можна і поранитися, от вам одразу й поріз. Я все думаю про те, коли ж провести заміну, сказав містер Мейболт. Зараз ви кажете зарано, але доріздва ще нато довго чекати. Напевно, краще нам зупинитися десь на півдорозі. Я пропоную нам Михайла чи десь у той час, коли буде зручно нам всім». Не думаю, що аж так обов'язково, аби це була якась святкова неділя. Добре, сер. Ніколи не можна мати все, що хочеш. Від імені хору я пристаю на вашу пропозицію. Візник знову торкнувся свого уявного капелюха, і всі музиканти повторили цей жест. Тож вирішено. На Михайла ми поступимося місце молодому поколінню. На Михайла. — підтвердив священник.